Розкіш наїдків та напоїв була вражаюча. Епохальний поет усім, хто славив його, вручив по конверту. Актори ще доще стали його вихваляти. У іншій залі, не менш розкішній, піднімали келихи за Україну та за її роботящий треплячий народ. Душа ходила великою залою, де всі сварилися і батькували його. «Бачив?» – запитав прокляту душу ангел. «За це всенародне горе ти маєш нести звіт перед Богом». «Не я один. Таких, як я, багато. Сам би не зміг того зробити». «Ніхто відсуду не втече». Ти лише за себе звітуватимеш перед Богом. Але що скажеш ти у своє виправдання? Душа затремтіла, а тоді промовила. Я б хотів почати все спочатку. Із села, коли тільки-тільки прийшов молодим спеціалістом на роботу. Працею спокутую свій гріх. І нехай усе зароблене мною, іде до дітей сиріт, одиноких старих та хворих. Все. Мені лише залишається на хліб. Воду маю в криниці. — Що ж почни, — відказав ангел. І душа трудилася. Орала землю, сіяла, жала, і все роздавала, як і обіцяла людям. З діда прадіда вміла трудитися. Працювала каторжно і самозречно. Їй дозволялося заходити у ті володіння, де стояли міхи із золотом та сріблом і усілякими коштовностями. Душа лише ковзала поглядом по тому багатству і відходила. А якось по роботі заблукала до будівлі і вклякла побачила велетенські в його ріст лантухи. На кожному з них було написано «Спасіння, слава, найвища влада». Душа затремтіла і відчула щось таке, як тоді, коли зрозуміла, що вона належить одному з найбагатших людей планети. Очі бігали між мішками, де спокусливі літери аж пропікали. «Слава!» Найвища влада. Коли я здобуду цей мішок, то я зі всіма ними зведу рахунки, і всю свою неславу оберну в славу. Я зумію довести, що нічого не брав. Інші ж зуміли, і їм повірили. Це буде моя остання крадіжка в житті. Душа злодійкувато розвернулася і вхопила міг із найвищою владою. Смикнула його за гичку, але він був незручний. Нарягала на нього спиною, тягла його на плечі, але він не давався. «Я б з ними розрахувався, я б їм показав, вони б у мене клопів та вошей погодували». За всі мої приниження відплатив би. Пролітала бджола, побачила змучену душу, легко підняла вантаж із скарбом і поклала їй на плечі. Щаслива посмішка осяяла спітніле лице. Злодійкувато озираючись, рушила до дверей, кинувши бджолі. «Ти мене почекай тут!» Я ще й по славу повернуся. Хтось дужими пальцями вхопив нерозкаяну душу, струсив із неї ношу і втягнув у плоть, яку старий, зношений, пропахлий потом і брудом одяг. Ангел Божий помандрував далі, зупинився перед дверима ошатної будівлі. Зайшов до зали і побачив бездіч крісел, на яких сиділи поважні мужі. На чолах їхніх червоніли літери, неначе випечені чи то виведені кров'ю. Раб невмирущий. Кількість цих мужів була велетенська. Вони говорили, зриваючись на крик, «Только з Росії в місті!» Без России мы не протягнем. Нам нужно великое государство. Делаем все, чтобы опять заползти под Москву. Дни искусства русской культуры надо организовать, дабы все вспомнили и почувствовали, что мы опять вместе. Россия веде вины в колькох точках планеты. Ваших синів поженуть туди, — сказав усім відразу божий посланець. Наших не пошлють, наших не пошлють, а чужих балбесів і наркоманів не шкода, може порозумнішають. Но без Росії нам нізя. Пусть на смерть, но з Росією, — заволали хором. Божий посланець підійшов до шляхетного мудрого чоловіка. Його слова світилися чистотою і чесністю. Він зболено говорив про народ, про страшне безчестя влади, про злочинців. Україна слухала його, затамувавши дихання. Ось це збережена, грішми неспокушена душа. Ангел Божий... Побачив того ж шляхетного мужа під кривавими знаменами. Крокував поруч, взявшись за руки з тими, на чолах яких яріло, Раб невмирущий. За ними пливла людська ріка, І в кожного на чолі у тій ріці були ті ж таки два слова. Вони всі крокували рішуче, мов би йшли на бій, Дехто взрывался на крик лайку, волали «Слава КПРС! Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик!» А потом все разум заспівали. «Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем...» Шляхетный человек заповзятливо співав разум зі всіма. «І ти готовий пройти сам і провести свій народ знову тою ж дорогою, що нагадує криваву ріку?» – запитав ангел у шляхетного мужа. «Людство поки що нічого досконалішого не придумало, ніж соціалізм», – відказав шляхетний муж подумки. «Не обов'язково йти рікою крові. Ти впевнений? За себе так. А за рабів невмирущих? Шляхетний муж не назвався. Посланець Божий помандрував далі. Зупинився перед будівлею, на якій майорів жовто-блакитний прапор і доносився клекіт. Вмить опинився всередині. У невеликій залі сиділа група людей, що сварилися. Метали один на одного не слова, а блискавки. Пізнав їх усіх. Борці. Патріоти. Сини сердечної України. Наблизився до Василя і зняв сердечний біль. Святненко відчув те, ковтнув на повні груди повітря і опустив руку яку тримав на грудях. На нього кричали зівся біч. Ангел по черзі розглядав цих зворохоблених, знервованих і неврівноважених людей. Він пам'ятав їх іншими. Як вони пліч-опліч ішли вулицями Києва, стояли на майданах перед тисячними зібраннями народу, голодували. Як вони знімали червоний прапор, і вивісили жовто блакитний як виносили і викидали червоних ідолів, як підняли увесь народ на ланцюг єднання, і вся Україна вийшла на січневу вулицю і утворила те єднальне намисто, що символізувало єдність усіх земель, братолюбство, за яке було офіровано волю. Небо тоді раділо за цю розтерзану землю що своєю формою нагадує серце. Усі святі українські тоді молилися за цих щиросердних синів та дочок, любов яких до краю та прагнення волі вже сягнули і до них. Дарма, що не навчені боротьбі, що кинулась у герць із ворогом лютим, Навченим катувати та неволити, але любов виявилася сильнішою. Їхня любов до України, помножена на кров усіх мучеників цього краю, таки докричалася до Господа. І Він вирвав край з неволі, із рук залізних і жорстоких. У цього народу не перевелися волелюбні, дарма що кожного разу, здобувши волю, топили її, як новонароджене немовля, у брудних водах розбрату та сварні. Знав їх всіх. Я вважаю, що Василь уже виконав свою місію і повинен відійти від посади голови, запально мовив високий чоловік. Та це вже давно політичний труп пролетіло над головами. Це ж хто політичний труп? Сивочолий чоловік підхопився з місця і кинувся до того, хто зронив ці образливі слова. Блиб побилися, але їх розвели. Та як ти смієш говорити подібне? Повернувся на своє місце, але ще все клекотіло в ньому. Та коли його водили босого і роздягненого по 40-градусному морозі, і він їв баланду, ти попивав каву у кав'ярні на хрещатику. Коли його били наглядачі, то інші наглядачі, яких ти вважав своїми слугами, вручали тобі премії. Ти пив і гуляв, син над синами, матері твоїй качалка». На нього також стали кричати зусібіч. «Не спекулюйте своїм минулим! Нам тут не краще було! Ми всі були в тюрмі!» Але камери були різні. З килимами, машинами та телевізорами в більшості. Хіба ж не такі, як Святненко, проклали нам шлях до волі? Це вони заробили її у Бога, а не ми. Лише за їхню муку це маємо. Василь розгублено спостерігав за всіма. Сперечалися часто, але таку озлобленість і холод в очах побратимів бачив уперше. Ладні були розтерзати його, як колись наглядачі, коли бачили Василеву нескореність і чули українську мову. Аж задихалися від люті. Розгублено переводив погляд з одного обличчя на друге і зупинив його на світловусому із великими залисинами. Ковзнув по вишитій сорочці. Син над синами гнівно блискав очима. Воскреслий козак та й годі. З ним все починали. З ним неначе ступали по замінованому полі, виношували і реалізовували найсокровенніші ідеї. З яким запалом та гнівом говорив завжди про недругів і відвертих ворогів, так нині говорив і про нього. Кудись поділася його весела, розкішна вдача. Політична боротьба зробила його різким, нетерпеливим. Куди він веде весь демократично-патріотичний рух? Кому ми довірили Україну? Оцьому політикану, Дон Кіхоту, що давно здав свої позиції і впав у авторитарний маразм. Та його давно ніхто не поважає. Україна продана, розграбована, роздарована з молотка, а він усе будує романтичні замки. Все. «Ми тебе, Василю, обрали, ми тебе і знімаємо».